Використовували в їжу варену та порізану в шматочки шкіру у пупряжі, сідел, батогів та поясів. З неї виходив холодець. У різноманітні сорогати додавали солому з дахів, їли пруття віників, коріння трав. Люди божеволіли від голоду. Матері намагалися заспокоїти голод тлінними останками своїх дітей. За даними представника Міжнародного комітету допомоги, Фріт'єфіаннсена, капітана відкуна Квіслінга, станом на травень 1922 року в Україні голодувало 8 мільйонів людей, а вмирало щодня 10 тисяч осіб, переважно дітей. Віткун Квіслінг зазначав, що війни, революції та інші катастрофи – це дрібниці в порівнянні з тим жахом, що лютує по голодних селах України. Україна агонувала під жидо російським чоботом, дантівське пекло ставало повсякденною реальністю. Хаїм Раковський міг бути задоволений плани переселення українців на той світ здійснювалися ударними темпами. Відчувши на собі, що таке голод, повстанці вирішили негайно виїхати з цього регіону. Проминаючи півмертві села, вони з невимовним болем дивилися на гори свого народу. Не можна було без болю дивитися й на щілинами по орану ображену землю. В сумних роздумах помандрували на північ в район Тульчина. Побачене лише утверджувало у думці, що їхня боротьба – правильний шлях, зійти з якого ніхто не мав права. Марево голоду залишилось позаду, та почуття ним викликані ще довго переслідували збурених козаків. Заспокоїти їх могла тільки помста – Люта, нещадна помста. Завернули в бік румунського кордону назустріч Ямполю та Могилеву. Не знайшов Гальчевський і отамана Семена Заболотного. Здобутком довго рейду було налагодження зв'язків з Ольгопільським отаманом, поручником Марчуком і балським ватажком Левченком, які мали кінно піші відділи приблизно до ста козаків кожній. Оскільки від делегатів першотравневого з'їзду отама не знали про повноваження Орла, то проблем у стосунках з ними не було. Вони відразу підпорядковувались командантові Подільської повстанської групи. Смерть Червоного Комбрига 13 липня по дорозі на Летичівщину. за 7 кілометрів північніше Копайгорода, Неподалік попівських хуторів козаки затримали бричку, на якій їхало четверо червоних. Обезброїли. Як ішли до хати, де мав відбутися допит, один із затриманих викинув свої документи. Сотник Ковбасюк помітив і підняв їх. Документи засвідчили, що в руки потрапила крупна риба, командир 71-го полку і водночас комбриг 24-ї Самарської дивізії Олександрович. Його попутником виявився українець Галичанин – ветеринарний лікар тієї ж дивізії. Орел заочно знав Олександровича, адже торік у листопаді його бригада спалила у Кам'янецькому і Новоушицькому повітах низку сіл. Мав успіхи він і в боротьбі проти партизанських загонів. За це Лейба Троцький під час військового параду в Москві нагородив його другим орденом червоного прапора і зі смаком розцілував. І справді, на грудях колишнього царського гвардійця Олександровича запеклись кров'ю українських селян два ордени. Комбрих зауважив крижаний погляд отамана, який зупинився на його бойових відзнаках. Що побачив у їхньому тьмяно-кривавому відблизку отаман? Всеукраїнську заграв у спалених сіл? Кров свого брата? Розмірковуючи, яку смерть заподіяти катові українського народу, Орел спостерігав за Олександровичем, за його нервовими оченятками, які напружено бігали у пошуках виходу з глухого кута. «Він ще розраховує втекти», – думав отаман, – «невже не розуміє, що остання хвилина вже прийшла і від неї не втечеш?» Шансів на життя Комбриг справді не мав. Та він все ж продовжував крутитися, тривожно виглядаючи щілину, в яку можна було ускочити, щоб уникнути справедливої кари. Олександрович хитруючи звернувся до орла. «Господин атаман, могли б ви поговорити окремо? Можна, чому ні? Я б хотів. Олександрович, недоговоривши, раптом ударив головою у шибку і ранячись намагався вистрибнути на двір. Козаки, які стояли під вікном в очікуванні подібного розвитку подій, дивічі з виразною насолодою вдарили Олександровича прикладами в лице.